старою громадою, українофіли. Отже, і Полит з Але бо ні, тільки співчував їм. Хворий чи боявся? А може те й те. В душі ж українець. Хто він такий? І хто такий його дядько і гумен Миколаївського монастиря? Може виясниться з подальшого тексту? І Полит пише, що в ньому ворочається якась значна думка. Олег також відчував, що в ньому самому щось міняється, що він вступив обома ногами в струмінь швидкий і холодний, йому холодить тіло і гарячіє в голові. Щось у ньому народжується, його кудись веде, хилить і зу звичайної стежки. Він відчував, що літопис і самі Полит втягує його кудись не наче вир зірваний з дерева листок. Втягує в щось таке, про що він до нині не підозрював, ніби в якийсь інший світ, який був, а може і є, якусь таємницю, знову ж таки, більшу, ніж навіть грізне гайдамацьке повстання, у великий світовий розлом, який існує від його початків і якому годі знайти пояснення. Одні люди вершать суд над іншими, а потім ті над цими, і по якому праву, за якими законами, хто їх вигадав, хто ними володіє, які сили їх закручують і чи хоч зупиняться колись. Ті сили в душі людини, і все від неї. І ніщо вже її не перемінить, навіть її власний суд над собою. Яке ж місце в цьому розломі, в цьому суді, квача? Він серед тих, які судять? Чи серед тих, яких судять? На перший погляд, і серед тих, і серед тих. Чи може таке бути? А коли він на позовах не тільки з кимось, а й самим собою? Кожному вільно писати, що він хоче, Якщо життя недорожить ним, інша річ, що залишається по Будівлі для думання чи попилище духу? Вбрана у лживі шати правда проступає кров'ю. Мудрецями ж можуть бути як праведники, так і злочинці. Відрізнити їх одне від одного нині стає дедалі важче. Тоді такого ще не було. Досвід, який криваво проступав з літопису, засох з Зрештою, він засихає так завжди, хоч би якою гарячою та живою була кров. У літописі слова істини і неістині перемішані так, що за ними не завжди можна скласти уявлення, на чиєму боці літописець. А може, літописець взагалі не має права ставати на будь-чую сторону, і завжди стає. З тієї оповіді правду може виловити тільки той, хто чує її серцем. Квач вишивав з заполуччю чорною і голубою. Також треба приглядатися пильно, щоб зрозуміти, які нитки лягли по яких. Він вельми ризикував. Для чого? Гордієвич каже, що правдивої історії не буває, що правдива історія нікому не потрібна, мовляв, напиши її вогнем на небі, викричи її на весь світ, пройдуть, ковзнуть байдужим поглядом по небу. Ну і що? була несправедливість і ще буде, а я тут при чому. Хліба з тієї правди не спечеш і олії не надалиш, Але все-таки в когось від тієї правди може розірватися чи хоч здригнутися серце. В одного, у другого, в десяти. То більше. Мало що змінилося. Те, що було колись, триває. Наша гайдаматчина в нас. Вона не скінчилася і невідомо, коли скінчиться. Він і не сам і вони наче водить щось, човна, у якому пливе, змайстрованого суворими, як донедавна вважав непомильними майстрами, несе не відкуди. І кормчи на ньому не такі, як думав про них раніше. Олег почував, як з оцим читанням щось втрачає у світі, а щось і знаходить. Донедавна він був, як майже всі його навчені у школах і вишах ровесники, все знаючим і непомильним якому відомо все про світ, з щасточок і порошинок, неначе зібраний з конструктора, без чортів і ангелів, без вищих сил, без таїни. А тепер подумав, що все не так, що йота, невідомо де похована грудка праху від дивної, навіть принизливою назвою квач, від якої на землі, в землі вже немає й сліду, лишила в оцих сторінках щось таке, що здатне збурити, а може і перевернути тисячі життя. І нова навала думок. Перевернути що? І для чого? Холодні краплі поту виступили на чолі. Чи можна щось вернути? А якщо ні, то всі людські потуги марні. Гайдамаки згоріли, як метелики в багатій осінній ночі, але ж дух не згорає. Звідки він узявся в залізняка? Сліпа сила? Ні, не сліпа. Чому ж так сталося? І раз, і вдруге, і втретє. Це був останній злет, у якому крила опали більше ніж на століття, і ми лишилися там, де й були, не вийшли на всесвітнє велелюдтя. Втомилися, підупали сили? тоді нащо пущені в світ, до чого покликані. Тобто, щоб цур витерщила холодні краплі поту, думки були насподівані і більші за нього. Йому здалося, «Відповідь десь там, у втрачених аркушах. Знайди він їх і знайде...» Олег знову заглибився в сторінки. Суд був немилосердний, жорстокий. Звинувачених засудили до страти, але перед стратою кожен приречений мав пройти крізь трій козачий і по крузі народному, де кожен по одному разу бив києм в стратця. Не прийшовши страшного митарства, засуджені сконали від у скаженілого люду. Володарку містечка Яблуновську-Дамковецьку держали в її власному замку, надіючись на її признання, де схоронені містечкові і її власні скарби. це знала, що від руки страшного Максима не врятується ніхто, тому вчинила опір на допиті, не даючи жодного зізнання. 29 травня року 1767 загинула хоробра жінка, воїн, і захисник люду тамтешнього від набігів степовика та розбійницьких ватаг лісовиків. Містечко Медведівка ожила воля козацька, козацьким старшиною містечка назначили молодого письменного козака Вусача.